Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxaína. Benvidas a Radio Manoplas, estamos na terceira tempada. E lembramos que este é un falangullo de entrevistas a persoas que nos parecen interesantes e que teñen cousas que dicirnos. E hoxe, nos vimos ata un sitio que aínda non íamos dicir onde estamos para falar con Ana Martínez González. Hola, Ana. Hola, Diego. E, nada, estamos aquí de mañá arrancando a semana de festivos. e Nos viñemos ata aquí en fronte do Ieso Castro, en Vigo, para coñecer a Ana e tamén un proxeto moi interesante no que traballa. Onde estamos Ana? Presenta a ti xa <risas> Pois estamos na, na Morada eh, unha cooperativa aquí no barrio de, de Hispanidade que bueno, abriu as portas en abril deste ano eh, Queres que conte? Que é? Si Pois E bueno, antes de nada Dicir que estou un pouco nerviosilla Vale? Porque isto é Bueno, é a miña primeira entrevista Así, personal y como hai moita matracada fan... aquí <risas> Así que, que nada Tentaré y eso Bueno, ti fas que es esa, que es se a gusto eh, Pois pues estamos namorada Que é un espazo feminista Eh, pois e pues que abre as portas e en abril eh, eh, unha cooperativa de traballo asociados en ánimo de lucro e eh, a formamos majo as miñas compis Majo e amigas Fedra e, e eu eh, bueno un espazo de encontro eh, un espazo tamén de formación asesoramento... Eh, un espazo de lecer eh, conectado co, coa comunidade no? onde os cuidados están no centro queremos poñer os cuidados no, no centro e isto é como unha necesidad individual eh, de danosa compi majo eh, que soña pola súa situación persoal e eh, de eh, cando comeza a cuidar eh, pues a súa nai cun lugar onde, onde compartir os cuidados no? en, en colectivo, onde facer comunidade onde desfogar e sacar esa esa carga, ¿no? Compartila eh, a carga dos dos cuidados e o aíllamento que que se nera, eh, especialmente nas, nas mulleres que que somos as es que loitamos, ¿no? eh, eh, coidar, e, eh, eh, bueno, pues, eh, soña con este lugar, eh, no lo conta hai catro anos, un día de cañas, a sin árboles, un espazo así, nos flipamos, nos venimos arriba, pero, bueno, cada unha tiña o seu traballo e, bueno, pues, siga a vida ata que chega a pandemia e aí, bueno, pues, pues, eh, Susto coincide que un me pido unha xedencia en fatalísimo momento porque eu quería viaxar polo mundo e facer moitas cousas e todos os meus plan se, se truncaron e e volve pois a, non, a, no? a vir as nosas cabezas esta idea de dun espazo onde Bueno pues onde, onde non sentirnos soas onde hai acompañarnos, eh, onde pasar a acción tamén cando contábamos ao principio a nosa idea, a xente nos dice: ai que, bo, que bonito, ¿no? es como, como quedes facer como un centro de día ou unha ludoteca ¿no? para que as mulleres cuiras dixen as súas persoas eh, ali No, no, no, no, no. Eh, non somos e eh, non vos di a xente os di agora que isto pode ser máis como un centro social. Sí, o sea realmente puede esa idea un poco de comunidades ¿no? de, de un de un patio de vecinas que llamamos de, de antaño donde bueno donde donde sabes que, que te vas a tu para gente que, que vas a poder eh, pues eso eh, participar eh, la vida pues eso cultural eh, social pues eh, pasan moitas cousas, así que eh, un pouco o, o que queremos facer é achegar precisamente pues, achegarnos as persoas que non conectaron ou que nunca escoltaron falar de, de feminismo, ¿no? como pues, as veciñas, aquí do barrio, as eh, eh, mulleres de colectivos máis invisibilizados, como poden ser as mulleres con diversidade de funcionar, eh, pues, eh, ser un espazo tamén de encontro eh, dentro do feminismo, eh, precisamente que poda haber debate e podamos atoparnos de, de diferentes posturas, e que cheguen mulleres pois que non conectaron nunca cos con valores de feminismo con eh, atopándose con mulleres feministas de toda a vida de aquí de Vigo e iso párenos eh super enriquecedor e totalmente, vamos, necesario. E, sempre penso cando, cando me ven a cabeza morada que este local, este espazo estivera en Madrid ou en Barcelona sería, bueno, os medios repetidamente, lle darían aí moito bombo. Estamos en Vigo e creo que hai que celebrar Non? que un espazo destas características, porque me parece que é moi novidoso a súa concepción e a proposta que estea aquí en Vigo, E sobre isto, em, que, en que vos inspiratxedes para, para crear este local e facelo dende, tamén dende, dende unha lógica de intentar cañar a vida non? Neste, a través deste espazo? Pois, pues, eh, bueno, nos fixemos unha ruta aí polo polo Estado, intentando, pois, pues, eso, eh, conhecer eh, proxectos similares, eh, por exemplo, a Raposa, en Barcelona, que aconsello moitísimo visitarla, porque é unha pasada de proxecto, eh, a Fundación Entre dos en Madrid... Eh, Espazos onde pois, hai o de obradouros, eh, talleres, onde hai un espazo como aquí na morada de Bayuca, onde de encontro, pois, eh, para nos era moi importante que houbera ese espazo de bar onde tomarse algo, porque bueno non somos moi de pois, tomarnos o Bermúde, eh, somos moi festeiras tamén, eh, eso pensamos que é moi importante, o humor como, como ferramenta. Eh, Pero sí que é certo que, que os, os lugares que, que atopamos nos inspiraron moito, eh, pero non, non atopamos ningún onde houvera esta, esta parte do, dos coidados onde, onde as mulleres que, que coidan poderan vir e foran as protagonistas, ¿no? poderan eh, deixar as persoas as que coidan para que nos as acompañemos mentre que elas eh, poden facer cousas. Isto foi algo que, bueno, que parece que creo que é un pouco que é innovador, ¿no? que, e ao final, bueno, pues eso, eh, eh, cuidarnos entre todas e sostenente de todas as necesidades. ¿no? Que e, e despois, eh, ai, se, me acaba, se me acaba de ir o, o santo oceo, ah, eh, tamén chamoume moito a atención que viñamos dunha pandemia e eh, eh, vos as Majo Fedra tí, antes de, de abrir o proxecto fixeches des, unha ruta moi grande por montonazo de entidades facendo de presentacións que me pareceu así, bueno, moi curioso e tamén moi importante de, por dúas cousas, xenerar expectativas, xenerar hype que chaman agora, <risas> e tamén por, por buscar alianzas, complicidades sí. con outros movimentos. Non? Digo, esa ese inicio antes de abrir as portas do local, a que no, no. necesidade respondía? De, de, Ojo, de porque aí tiñamos claro que nos queríamos estar pois pues, na comunidade, que queríamos estar conectadas coa con, con, con cidade, con todo o que está pasando. De feito, eh, foi unha sorpresa a topar. Sempre o dicimos, to, un montón de iniciativas de, de proxectos que desconhecíamos, que nos abrieron as portas... Eh, ademais eh, vían a necesidade de tecer máis rede, de colaborar eh, e a verdade é que isto foi bueno, todo un descubrimento e si queríamos eso, coñecer unha, porque unha das ideas tamén da dos, dos servicios que queríamos eh, que na morada ese servizo de asesoramento conectar a mulleres en situacións de, bueno, de vulnerabilidade ou de exclusión con, con os recursos que xa hai na cidade no? e facer esa, esa labor e para eso tiñamos que coñecelas e tamén eh, pues, ofrecer o espazo que quere ser a morada, ¿no? que é o espazo feminista onde as, esas molleres que, que acuden a esas entidades ou que están neses colectivos poden vir a, a formar parte da, do, que, do que aquí pasa, ¿no? dos eventos. Do... Creo que xa estás aí dando pistas de eh, cando contactei con Ana para entrevista, Ana de Estudos é traballadora social, e antes de, de poner o micro en REC, lle dicía que pinta unha traballadora social na morada ou está facendo, pregunto, estás facendo traballo social na na morada? O que faz? Bueno, pues, eu creo que sí, pero é certo que hoxe sempre estive en, en crisis total de identidade coa, coa miña profesión eh, Eu penso, sempre pensei que me equivocara de, de carreira e que non... bueno Sempre me sentín un pouco unha traballadora social non al uso non? Como un... E logo, pois, no pois te das conta de que hoxe tive a sorte de estar oito anos traballando en APAM unha asociación daqui de, de, de Vigo, de persoas, de familias de persoas con paralisis cerebral e eh, eh, bueno, tive a sorte de que de que estaba no despacho e tamén moito moi tempo fora do despacho, no? en, en contacto coas persoas, eh, coas eh, pois levando a furgo, pois tamén apoiando ás persoas para para ir ao baño, e nas súas necesidades básicas, non? Entón, pois tive moita sorte de que estuve nun lugar moito tempo onde ademais de facer xestión de proxectos, axudas e toda esta parte, non, de que se, que se que se, que a que se coñece máis o traballo social burocrática, non? Pois tamén moito traballo de pois de acompañar os procesos individuais das persoas. Porque entendo cando dis que facías traballo social non a uso, era que escapabas de que, dos papéis ou da parte sí. de xestión ou Si, sí, a parte sempre me sentín sempre tive unha autoestima super baixa con isto, sempre me sentín como que non, bueno, pois pues que non, que non se me daba ben, ¿no? Logo co tempo sí que recibi por parte das compis e das familias que pois pues que pois pues que si, sí, pero nunca nunca o sentí e hasta agora. Enamorada, pois pues claro, atopou lugar onde, onde pois facer o, o traballo de que no que creo, ¿no? Que pois pues, eh con outro ritmo fora da saturación que están a vivir os servizos sociais e, a, e, e, bueno, moitas veces tamén no terceiro sector da sobreprotección que adoita doita ver eh, de certas persoas ou paternalismo en determinados casos, non? Entón, pois, pues, bueno, aquí podo estar eh, eh, de onde facelo de onde, onde eu creo e, e, e bueno, pues, respetando moitos ritmos tamén da, eh, das persoas. Eh, vou de adiante para atrás en... Eh. E porque que Ana 18 19 os anos que tiveras eh, se matricula ou bota os papéis para facer traballo social? Que pensabas que había aí nesa carreira? Sí, eu estaba matriculada nas Ciencias Políticas e eh, eh, ese verán dos 18 e pues, eh, marcho con coas miñas amigas de terrail e aí un día pues recuerdo mm, no tren eh, decir que estou facendo no estou igual non é o que o que que então bueno pues chego en setembro me, me cambio a traballo social en Santiago que é a escrita a usc pero bueno é eh, a, a, a facultade do opus ¿no? uh -huh. es, es, es una cosa mm, Eh, bueno, no, <ríe> terrible. E sí, entón sí, en sí, Pueden, que contalo, contalo. En, to, en Canto Pueden... En Canto Pueden escapei dali. Fou moi feliz en Santiago porque, bueno, coincide con que empezase a, a ver que se vai a implantar o Plan Bolonia, eh, empeza a ver asambleas, o Movimento Estudiantil en, en Compo, e participo de todo iso, e a través aí conhezo a, a moitas das miñas amigas actuais, eh, pero en Canto Puedo pues, solicito unha beca a e me marcho a Barcelona, a, a Universitat de Barcelona. E aí tamén, pois, eh, coincide xa co dos mil vinte dos perdón, dez e se ocupa a universidade se ocupa facultade aí estou casi tres meses vivindo na, na, na universidade Eso foi, claro, unha experiencia para min bueno, pois total, casi os recordos que teño da universidade son, son aí e... no tanto no sí, <laughs> que estudie pa, Para moitas persoas sobre todo así si da nosa idade para arriba, eh, a, a universidade, recordo de politización. Eu creo que nos últimos tempos non creo que a universidade sexan xan espazo, espazos de politización da, dos estudantes, mm. pero no teu caso, ti chegabas a politizada ou, ou, esa, ou ese paso pola universidade te serviu para para chegar tanses mundos? Si, sí, totalmente, foi como como con eso, non? O sea, para mí conectar co colectivo, con, coa eh coa luta co feminismo tamén eh é eh, eh, bueno y a partir de, de aí eso me dá oportunidade na última ano de universidade de de viaxar a Latinoamérica eh, por un, bueno, pues un proxecto que, que precisaba un apoio puntual para, para un centro de día en Nicaragua, e ao final pois pues, quedo un ano e medio alí, e aí tamén pues, eh, eh, foi como un Ay, me he quedado... Sí, <risa> que te serviu... Supoño que tamén igual esa eh, vivencia tarde. en Latinoamérica te serviu no? para incorporar eh. bueno, outra cultura, outra sociedade que logo supoño que estará por aquí na tua práctica, no? na tua forma de facer neste mm. momento. Eh, Vuelvo. Rematas os estudos de traballo social en, en Barcelona... Tras un tempo en Nicaragua, volves para Vigo e entras en APAM, pode ser? Sí, eh, empezo a traballar en, en pan que, que bueno, sin, sin moita experiencia realmente eh, eh, previa, principio foi, bueno, eh, costoume, costou-me moito, eh, pero logo xa, bueno, pues eso, paso oito anos nos que eso aprendí moito, estaba no centro, na residencia, no centro de Perdón, Diet, Ana, no... es, pode haber xente que non saiba aiba cale o traballo ni con que tipo de persoas traballa a APAM, pode ser? Pues, eh, traballa con persoas eh, eh, con parálise cerebral, eh, eu estaba na residencia que ten un centro en Navia, é eh, o no centro de atención infantil no Calvario, que era un proxecto, é eh, un proxecto eh, que, bueno, moi interesante, no que un equipo interdisciplinar eh, traballa con nenas e nenos con parálise cerebral nos seus entornos naturais, o sea, nos centros educativos apoiando o profesorado eh, para que, bueno, para unha lotar por na inclusión real e, e, e coa familia no, no, no entorno familiar e eh, aí non moitos o curso pasado estivemos ese centro eh, de visita e eh, unha alumna do ciclo de educación infantil dixo eu entendo que non ten ningún certificado de discapacidade que ela tamén andaba por ali non e eh, o eh, falar que que, que participaba ese centro e como a ludoteca do, ah, por aí sí. Que, que o falar, me parece tamén que dende de o comunitario ese, non? Esa, ese, esa casa, ese chalet que, que está ali na entrada sí. do Calvario que fai tamén unha tarefa moi chula non? digo, en em... Sí, sí está o cai está inmerso totalmente no, no, no barrio de feito, en verán se fai o campamento de verán e eh, eh, tamén conecta moito co recursos do, con outras entidades do barrio está o secretariado citatano esta fundación de Igual Arte sempre facíamos actividades se fan actividades na rúa no, no paseo peatonal do Calvario O sea o barrio coñece eh, o cai que, que se fai e hai nenas e nenos de bueno, pues todo... E, e volvendo eu onde te vin traballar foi no, no edificio de Navia no centro de día na, na sí, residencia, na residencia. E, e aí moitas veces falades nos inicios, nos érmolo da morada que está o proxeto das bandidas mm. no? que creo que cando sí. menos ti é fedra, que estás na morada eh, foi un espazo no que participaste e si que vos transformou sí. en, que consist, en que consistía que que elementos destacas daquele de de bueno, momento? Este é a razón principal pola que eh, te contaba antes. Pois pues, non, o sea, fun moi feliz en, en a PAN precisamente tamén porque tendo o traballo social pois pues, eh, a entidade pues, me desaba formar parte de, de, de isto, non? E eh, eh, as bandidas créase como, bueno, pola necesidade dun espazo eh, no mixto para as mulleres da, da residencia na que no que Federa eu participábamos como dúas máis, o sea, experienciais completamente eh, horizontal eh Eh, era un espacio de, pues, de... Era, non é? Eh, porque seguimos traballando eh, eh, a Morada, isto foi unha das principais razóns tamén por as que federal, sumamos este soño ao de Majo no, e eh, eh, queremos que tamén eh, as bandidas pues, eh, venhan a Morada, participen aquí con otras mulleres, outras entidades da cidade no? e eh, eh, bueno, sor como a necesidad de ter un espacio de seguridade, de intimidade onde compartir pues, as nosas experiencias de vidas, nuestras inquietudes, los nuestros miedos como como mujeres, eh, eh, también de bueno, pues de pasar acción, de señalar situaciones de, de, de opresión que estaban a vivir eh, en ese momento que siguen a vivir como mujeres y como mujeres como con diversidad funcional. Eh E, eh, eh, bueno, pues foi eso, totalmente bueno, unha experiencia superpotente e transformadora para, para todas. Eh, para mí foi a primeira vez, ainda que sa conectar antes co feminismo, que participo nun grupo de, de mulleres. E, eh, eh, bueno, pues aí, eh, antes, hubo unha parte primeira inicial de empoderamento, de, interior. Bueno, pues de moito traballo interno de falar dos nosos corpos, falar da nosa sexualidade... Eh, que unha esfera da vida esencial e moitas veces un dereito privado das persoas con, con discapacidade, sobre todo as mulleres, sobre as que pesa como ese estereotipo de mulleres carentes de deseso ¿no? e eh, Eh bueno, pues eh, foi, eh, foi pues eso, un traballo moi de, bueno, pues, coñecer que arela, a maioría delas non sabían o que era, o que lles pasaba eh, cada mes, ¿no? O sea, eh, poderon explicarllo ás outras compañeiras, así como que era menopausia, o sea, foi todo como uns anos de de moito traballo Personal, no? so, e persoal, non e grupal, para logo e, empezar como surdir unha vía máis reivindicativa, non, é máis é unha necesidade de sair cara fóra. Tamén fixemos accións e, na, na comunidade de reivindicativas polo 8M, polo 25 de novembro, eh Eh, esteas de, de teatro social de teatro da oprimida algo onde se escenificaban escenas de opresións vividas reais por elas e eh, eh, tamén, pues claro eh, empezase a querer transformar o, o entorno máis inmediato a, a, a, a su, o seu entorno máis cercano que neste caso é a residencia de situacións cos pues de, bueno, pues de, de, de abuso ¿no? e de tal que estaban a a vivir. E, eh, eh, bueno, todo isto foi todo un proceso, porque, bueno, pues, orde resistencia, orde conflictos na convivencia. Aí estivo Priscila acompañándonos tamén maravillosamente. E, eh, eh, bueno, pues, eh, foi todo a... está sendo, porque, xa te digo, o sea, eh, nos federeudizamos a PAN, montamos a Morada, e eh, eh, unha das cousas que teñamos claras era que queríamos seguir facendo este traballo, e ir máis aló e, e, e tentar que outras mulleres de, de Vigo con diversidade funcional pois participasen saindo da, das institucións e, e do ámbito familiar non onde há tan pasar pois, moito tempo. Eh, antes falabas de, de paternalismo en algún momento estaba a escoitar o, o traballo nas bandidas supoño que habería, bueno, falaxes tamén de resistencias ¿no? supoño por parte de vós, das propias participantes non sei se das familias da... En da xa a propia antiguidade sí. da sociedade me parece, bueno, no sé, me, me parece interesante ver como como xestionachedes ese, ¿no? ese medos porque cando se fala de transformación mm -hmm. eh, hai como moitos topes que hai que romper ou que rachar, sí. ¿no? Como le bache desizo, como lembras ti? Bueno, primeiro de todo tamén nos, nos cuestionamos moitísimo, Feder, revisámonos eh continuamente porque en estas entidades también reproducimos dinámicas eh machistas as profesionais tamén levamos eh, na praxis nou expectativas ou crenzas eh, e que, que proxectamos nas persoas para as que traballamos e eh, eh, hai unha iva moi forte nas entidades do terceiro sector na cuestión do xénero e eh, falta formación falta espazos para revisarnos como profesionais e eh, super necesarioto eh, de feito esta experiencia contamos no, no libro de Iríabáz que non cómplices a violencia machista institucional quera nos Convido a falar precisamente de, desta EVA que hai nas entidades do, sociais da, na cuestión do xénero. No? E logo coas familias, coas persoas, claro, cando abres portas, pois saen moitísimas cousas. Tivemos temos a sorte de que, de que desde a dirección, aínda que houve moitos medos, e eh, momentos, bueno, pois, eh, costou tamén facer ver que isto era necesario, houve un apoio, e siga vendo un apoio e unha aposta, Porque isto é es así. ¿no? Eh, traballando en equipo e, e imprescindible pues, eh, coa psicóloga, contar eh, estamos eh, nun, nun equipo que, que tamén bueno, pues, estaba ahí sostendo, ¿no? eh, pues, aí soénndo. Efectivamente po saron moitas cousas eh, e máis que, que quedan por, por sa ¿no? Poner, o ponerlle nome eh, ou compartílas pois pues incluso compartir mulleres que temos circunstancias persoais moi diferentes transectorias de vida moi diferentes que o poder do grupo que o feito de compartilas pois pues fai que identifiques ah, hostia, pois pues a mí isto tamén me pasa ou jova, pois pues isto non me dê conta pero, e, pois pues son cosas moi potentes entón, pois, pois, bueno eh, o, o, o tema é eso querer enfrentalas, querer velas e bueno, combatir asuntas Digo que, que está moi chulo tamén a parte da horizontalidade, non? Digo, mm. as entidades nas que, non? A verticalidade, aínda que se displace de borrollismo ou así existe, non? Que tamén está moi chulo. Esa proposta na que intentaba de sí. non romper as... Non? Sisi sí, sí, os os nosos iso falar dos relatos de vida, aos autorretratos, do propio corpo, as nosas feridas, as nosas relacións, o sea, aí foi todo, por eso cando falo de experiencia transformadora realmente para, para falando de min, no, o sea, para min foi eh, bueno, pues, mais, a nivel profesional ou máis a experiencia máis máis forte, ¿no? a, Hasta agora para mí. Ana, eh, estamos a case na beira dos 25 minutos. Eh, che dicía antes de comezar que este falangullo remata cando eu che digo que a xente que nos está a escoltar que lle digas unha canción coa que queres que nos marchemos. Pois, mira, iba a, eh, a proponer unha pero oxe eh, que estou de luz total e costume moitísimo levantarme e, e todo eh, vine no, na furgo escoitando a Rebeca Ley eh, así para darme subidón así que vou a, a pedirte que pongas a de libre atrevida e loca para menearnos aí un poquillo e, Esta canción creo que tamén retrata en algún momento da entrevista Falaches de que algo que se ve cando anda, se anda pola morada é eh, o tema da festa, non? de sí. Desa de, de parte que é moi chula, non? Da risa. Necesaria. Do... Sí, sí, aquí se choera moito tamén, sacamos moito a raiva e, e nos cagamos moito en todo. É eh, moi necesario tamén, pero tamén nos rimos moito. Esto, esto me parece que, que é moi importante. Que dure, ademais. Sí. <risas> e bailar tamén. Pois, eh, nada con Rebeca Lengue, creo que dará o corpo para bailar cando o teñamos aí posto nas orellas. Nada, moitísimas grazas, Ana, por, por abrir as portas da morada e un anaco, e contarnos aí un, un anaco da túa vida tamén do que ten que ver con este proxecto. e Nada, seguímonos oh, a ver. Moitas gracias, Diego, por todo. <risas> nada, pois ata logo. Chao, chao. Chao. verlo, un poquitito. Está todo ok. Rebeca Lane. Rebeca Lane Miss Bolivia con Aliguabla. Con tres, tres, tres, okay, okay, straight, Original. Y me a pelo de entrada la combinación fatal no queda nada y no me digan babadas prefiero morir a vivir con la boca cerrada y no me digan lo que tengo que hacer y no digan de la forma que me tengo que mover que la ley no me va entre las piernas tengo la boca afilada y la mente atenta piensa esta atrevida, jodida y podrá la negra hija de con el fuego en la boca con la rebeca que menea como loca, vamos con alipobo que la sube y destroza va como anormal, como animal juntando los ovarios en un solo canal ay ay ay como buena ritual haciendo magia exorcizando el mar yo yo yo yo Con la blusa se me sale el ombligo Si estas panties me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da las ganas Que las lady no usan malas palabras Que la mente y la boca cerrada Solo la ves para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada Como crees que te ves siendo tan soes con otra mujer Te sientes libre, libre la que ríe, la que gime, la que grime la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no porta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties Con mis hermanas practico la cumbia Es una religión como el hip hop que no te queda en dudas Ni técnicas ni rudas Tan solo luchadoras en el ring de la hermosura Envuélvete en periódico, mira y armadura Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura Mujeres pisoteadas, echas una cagada Pasan los siglos y seguimos basureadas Esclavas de la puta manada y si decimos algo somos brujas y malvadas cisternas, carnalas, cabronas, armadas de lírica explosiva, de música pesada suena profundo por toda la casa México, Argentina, el vivo en Guatemala